Iabetero gutxienez ikusgarri bat eskaintzea bilatu du endaiako kultur sasoin berriak. Musika, antzerkia eta dantza amazazpi ikusgarri eskainiko dira. Berritasun nagusia hotzaian emango da, selan ezen, jaialdiaren lehen edizioarekin. Bertan lau emanaldi eskainiko dituzte Txileko kompania batek eta bertako hendaia eta bayonako bi kompainiek. Itzordu hauetan euskal ikusgarrien presentzia bermatuz, euskaraz emango diren bi ikusgarriak azaltzen dizkigu, magieleen lakzak, Enndaako kultura altzaporttze ordeak. Beldu da urteuntan uh, azaroan hamlet, uh, le petit teaatko depen uh, luxukoa, eh? adian badute uh, antzerki berri bat, eskuarraz hamlet. denak zagutzen dugu uh, uh, le petit teaat depenen uh, lana eta fama. Eta hori ikusiko dugu azaruan. Gero bat dugu uh, eskuaran hilaitian, hiru zitroi lugu orkzean. Bada dansa, uh, dansa modernoa, uh, bainat asiakin musikan gainean. Eh. Aurten no, hori margarren edizioa ospatuko du endaiako kulturitzor du nagusietako batek, antzerkearen maiatzak, eta urteekin indarra hartzen ari den gitarralde jaialdia ospatuko da. Horretaz gain beste itzordu artistikoa anitz emango dira alanola astetan tanbein, Margo argazki edo eskultura erakusketak izanen dira. Aipatu behar da ere ikusgarri bat baino gehiago ikusi nahi dutenentzat, ab avanttailia txartela eskuragaei dagoela. Hamarre euro ordainduta prezio murriztua auukannen dute es sartzeetan eta mabi euro ordez bost pagatuko dituzte ikusgarri guzietan.